Kapitola 28. Na skonání soboty, když již svítalo na první den toho tého dne, přišla Maria Magdalena a druhá Maria, aby pohleděli na hrob. A země zemětřesení stalo se veliké, nebo anděl páně ze z nebe a přistoupiv odvalil kámen ode dveří a posadil se na něm. A byl obličej jeho jako blesk a roucho jeho bílé jako sníh. A pro strach jeho zděsilí se strážní a učenění jsou jako mrtví. Jeho odpovědě v anděl řekl, že nám, nebojte se vy, neboť vím, že Ježíše ukřižovaného hledáte. Není ho tuto, nebo vstal těs jakož předpověděl, pojďte, vy jste místo, kde ležel pán. A rychle jdouce, pověste učedlníkům jeho, že vstal z mrtvých a aj předchází vás do Galiléje, tam jej uzříte. Aj, pověděl jsem vám, i vyšetře rychle z hrobu a z bázně z radostí velikou běželi, aby učedníkům jeho zvěstovali. Když pak šli zvěstovat i jeho aj, Ježíš potkal se s nimi říká, buďte, a oni přistoupivše chopili se nohy jeho a klanili se jemu. Tedy díjím Ježíš, nebojte se, jděte, zvěstujte bratřímím mým a jdou do Galileje a tančne neuzří. Když pak oni odešli a i někteří ze stráže přišetče do města oznámili předním kněžím všechno, co se stalo, kteříž to vše se ze staršími a uradivše se mnoho peněz dali žodnéřům v škouce. Pravte, že učedlníci jeho nočně přišetče ukradli jej, když jsme mi spali. A uslyšili o tom hejtman, my ho spokojíme a vás bezpečně učiníme. A oni zaše peníze učinili, jak naučení byli. I rozhlášeno je to u židů až do dnešního dne. se pak učedlníků šli do na nahoru, kde jim byl uložil Ježíš. A uzře všeho klanili se jemu, ale někteří pochybovali. A přistoupiv Ježíš mluvil jim řka. Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, je ve jménu otce i syna i ducha svatého. Učíte se je zachovávat i všecko, což jsem kolik přikázal vám. A aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa.